Dnešní program je, jsou kasíny, neboli když přeložíme z sanskritu kryt na znamená to vlastně hm, sféry totality, hm? sféry celistvosti. Hm? Kristná znamená celistvost, kasína znamená celistvost. Hm? A to je důležitý pojem, aby jsme zmoudřili, musíme v našem vědomí hm, najít celistvost, najít objekt celistvosti. Hm? A ten objekt celistvosti v tradičním buddhismu, to je těch deset kasín nebo krycna Ajatanas, a kromě toho čtyři Brahma Vihary, neboli čtyři božská vybývání, neboli čtyři nezměřitelné. Objekty, což je láska, soucit, radost a odpojení. Hm? Teď eh, kritna ajatána, neboli sféry totality, jsou v buddhistickém učení spojené, ať už eh, v tradici yogačáry, tak už i v tradici tervády a sanskritského učení e, žáků, takzvané Shravaka Jána. Hm? Ty e, sféry totality cvičíme společně s osmi druhy osvobození hm? Kterém se říká vymokša nebo vimokha v čínštině. Tady máme teď zatím jenom jednoho studenta čínštiny: tětlo, hm? osm druhů tietvo. pát tětlo, neboli až ta vimoksha, a ta vymokcha. Hm? Ty jsou úzce spojené hm, z praxí os, desíti totalit, někdy se počítá osm totalit. No a tež z praxí deseti sfér ekonávání hm, a boajatána. Hm? Tyto tři témata meditace jsou tradičně považována za nutné praxe k tomu, aby jsme získali mistrovství mysli. Tež v Sutře rozvázání uzlu v šesté kapitole, která se věnuje Joze, jsou vysvětlené jako jsou to eh, prostředky k eh, sutra rozvázání uzlu vysvětluje v praxi Bodhisattva, čili eh, jsou to prostředky k tomu, aby vodishiatva získal eh, íru mysli. Bez síly mysli my nemůžeme se osvobodit, protože, aby jsme se osvobodili, potřebujeme silnou mysl. To už je i uče, učení Nikaj v, v Páli Diana Samyuta tvrdí, že, aby se meditující dostal na druhý breh, což je breh, kde utrpení na základě nesprávného poznání, na základě nesprávného pochopení, na základě nesprávného myšlení a nesprávných názorů mizí, aťkoliv Utopení těla se zbavit nemůže ani vtělený e, bud, Buddha. Hm? V Mahajáně, ten skutečný Buddha to je sféra darmi, která nikdy nemizí. Ale ten Buddha, který se zrodí, je tež hm? to tělo, hm? které je vázáno na příčiny a podmínky. No, to tělo se strasti osvobodit nemůže, protože pokud je vázano na podmínky a příčiny, určitě bude stárnout, určitě bude onemocný a určitě zemře dříve nebo později. Ale tento proces je nevyhnutelný. Ale proces Strasti mysli je, je vyhnutelný a nejenom, že je vyhnutelný, ale dá se mu vyhnout, ale právě podmínkou k tomu je, aby jsme získali mocnou mysl. Čím mocnější mysl, tím hm, ten proces vysvobození, ať už vysvobození s aspirací žáků, vysvobození s aspirací budu pro sebe, vysvobození s aspirací bodysatů. Hm, v buddhismu máme tři druhy. Aspirací, tři druhy praxí, hm? tři druhy, hm? body, osvícení. No a tež vlastně i tři druhy budů. Budna je ten, který prožil body, hm? což je osvícení neboli probuzení. A jestliže chceme osvícení, jestliže chceme probuzení, první krok k tomu je, aby jsme získali mocnou mysl. Mysl, která není mocná, no ta nikdy, ať se snažit bude sebe více, nikdy se nesprávného myšlení, nesprávných názorů zbavit nemůže protože nemá sílu mysli. Síla mysli je spojená s sílou poznání. No a síla poznání je právě to, co nás může osvobodit od nesprávných názorů a od nesprávného myšlení naše jednání a naše vlastně náš každodenní život závisí na tom, jak, jaké názory máme a jak přemýšlíme. Tedy nejlepší prostředek k tomu, aby se člověk dostal přístup k osvobození, musí se vytvořit ve vlastní mysli, ve vlastním vnímání, sféru, totality sféru, Celistvosti. Jestliže máme sféru celistvosti, no pak můžeme poznat, že to, jak vnímáme realitu, závisí na tom, jak si ji v mysli rozdělujeme. Ale přestože si ji v mysli rozdělujeme, realita je jedna. A toto hluboké poznání právě změní náš přístup, naše názory a naše, naše myšlení. No a ajatána je tedy sféra celistvosti, sféra totality, protože jestliže máme v mysli sféru totality, sféru celistvosti, no tak kromě té celistvosti už se tam nic nevejde. Jestliže máme sféru celistvosti červené barvy, no tak pak v rámci pochopení jemnější sféry vnímání, což je sféra jemných form, hm? sféra praxe. Kasín je sféra hm? vstupu a prodlévání v jemných formách. Podle buddhismu, aby jsme poznali mysl, musíme poznat tři sféry vnímání, sféru vnímání založeném na pěti smyslech, která je nestabilní, protože jestliže vnímáme objekty pěti smyslů jako něco odděleného od mysli samotné, tak kdykoliv se objekt pěti smyslů mění, tak mysl běží automaticky za tím objektem, který udělá na ní větší dojem. Ať už je to barva, zvuk, dotyk, chuť. Ovšem, ve sfére jemných forem mysl se vnoří do objektu, který je produktem mysli samotné. Aby jsme se k tomu produktu mysli samotné dostali, který je vlastně koncept, protože jen mentální vědomí, šesté vědomí může vnímat koncepty, rozdělovat koncepty, diskriminovat koncepty. Tato schopnost není dána žádnému z pěti z objektů, Pěti smyslů potřebujeme k tomu mentální dotyk, mentální objekt. To je třeba pochopit. Teď podle učení Abidámy dotyk s vnějším objektem je hrubý dotyk, jedině mentální vědomí má schopnost vytvářet a prodlévat v jemných objektech. Tato schopnost není dána ani oku, ani jakémukoliv jinému smyslu, je dána pouze a jen exkluzívně šestému vědomí. Právě proto, ať už věříme v učení yogačáry, v učení Mahajány, Existuje otmé vědomí alája, existuje individuální vědomí, sedmé vědomí hm? a existuje šest druhů vědomí. Ať k tomu věříme nebo nevěříme, jakožto to madiamyka. Přesto je naše pouta samsárického, samsárické strasti i Poznání nirvány, poznání objektu osvobození a prodlévání v objektu osvobození závisí na tom, jak používáme mentální vědomí, šesté vědomí. To je klíč jak ke koncentraci, tak i k moudrosti. Jestliže máme schopnost a sílu ovládnout česté vědomí, pak můžeme získat i schopnost poznat to, co není v rámci strasti nestálosti. Ale aby jsme to poznali, tradiční stupeň k tomu je poznání jemných objektů. Bez jemných objektů se mysl nemůže stabilizovat. No a poznání jemných objektů je tedy vlastně, a podlévání v nich je cvičení se v šamatě, v utěšení. Protože jestliže se stabilizuje šesté mentální vědomí, stabilizují se i ostatní smysly. Jestliže šesté vědomí není stabilizováno, my nemáme přístup k stabilizaci ostatních smyslů. No a všecko, co můžeme vnímat, můžeme jen vnímat šesti smysly. To je naše omezení. Kromě šesti zmyslů my nic nepoznáme. Ať už zkušenost ve světě, tak i zkušenost cesty, která vede se strasti nestálosti, strasti světa ven. A bez poznání strasti, Nestálosti a cesty, která tuto nestálost správně pozná, správným názorem, správným myšlením, hm? vlastně nemůžeme získat poznání toho, co strast nestálosti přesahuje. No a abychme poznali toho, co strastné stádosti přesahuje. Musíme poznat, že v rámci našeho rozlišování, které určuje náš názor a naše myšlení, existuje sféra, která vlastně všechny názory, všechno myšlení hm, může integrovat. Je to sféra celistvosti, sféra jednoty. Právě proto ty tzíny hm, mají obvláště hluboký význam, Jestliže je správně chápeme jako sféry k poznání síly vlastní mysli. Bez cvičení v kasínách my těžko sílu vlastní mysli poznáme, protože jestliže uspějeme v upevnění, kacína objektu v mysli, tak my ten objekt můžeme stejně tak, jako kamera, my můžeme zvětšovat do nekonečna i můžeme zase zmenšovat do nekonečna. To je přirozená schopnost mentálního myšlení, mentálního poznání. Jedině mentální poznání má schopnost objekty zaostrovat, zvětšovat, zmenšovat, protože nezávisí na, jestliže je spojeno s jemnými objekty, nezávisí na vnějších dotecích s objekty, ale závisí pouze a jen na vnitřním doteku hm? mentálního myšlení s mentálním objektem, nazveme ho konceptem, Čili naše poznání má drží takzvaných znaků objektu. Podle znaku objektu my objekty rozlišujeme, my jej jmenujeme. Hm? No a ty znaky objektu jsou buď dominovány hm? Objektu. Pěti smysly, které jsou nestále a hrubé, anebo smyslem vnitřním, smyslem mentální, které jediný ze všech šesti smyslů má schopnost zjemnění. a hlubšího poznání. Protože hlubší poznání pochází z jemnějšího dotyku. Hrubým dotykem my se k jemnějšímu poznání nedostaneme. A ten jemný dotyk si musíme v té mysli vytvořit. A ho ta mysl, musí správně rozlišit bez výkyvu, ale s pevností a s odhodláním. V děctě bodysatvu, která když nedualistické poznání. Nežli přijdeme k přímé zkušenosti nedualistického poznání, jsme ve stádiu odhodlání, kterému se říká adimokša, nebo adimokša, šentie, čili před prvním stádiem bodhisattva, je stádium neboli brúmy odhodlání. Podle našeho odhodlání pak mysl a rozlišování pracuje. Jestliže nemáme odhodlání, tak naše mysl nás nikdy k žádnému probuzení nepovede. Ať už je to probuzení žáků, založené na správném rozlišování, anebo probuzení bodicatů, založené na správném nerozlišování, čili na správném neuvázání na rozlišování. Normálně, hm? tak jak se učí v tradici, jak v tradici Terevádové, tak i v tradici Mahajánové. Hm? Výcvik v kasinách je spojen, první krok k výcviku v kasina je spojen s pochopením, aspoň podle Abidarmy, tak jak se to učí v barmě, v tradici, ve které já jsem byl vychován. Hm? Nejprve, než začneme s, s kasínami, učíme se meditaci na dech. Hm? Meditace na dech má stránku šamata, uklidnění, což znamená v tradici žáků v mistrovství v osmi samápatnice, v osmi stupních dosažení, neboli alespoň ve čtyřech stupních dosažení, nejlépe v osmi. Těch osm stupňů dosažení je teď spojeno s praxí kasín. První stupeň dosažení je, je tež vlastně spojen s praxí osmi vysvobození, meditující. Který se cvičí v koncentraci. Objekt koncentrace nejprve vytvoří uvnitř. Jestliže nevytvoří uvnitř objekt koncentrace, tak jak se s ním spojí lenku to není možné. Právě proto většinou meditující nezačíná s kasinami, začíná s dechem, protože musí mít dobrou koncentraci, aby ten objekt vytvořil uvnitř. Jestliže jeho mysl bude běhat ven, no tak ten pevný mentální obraz uvnitř nevytvoří. Teď eh, kasíny, neboli sféry celistvosti, jejich deset. Vysvětlíme si je. Je jich jsou spojeny s osmi začneme radši čtyřmi druhý barev, což jsou základní barvy. Základní barvy, z kterých všechny ostatní barvy jsou vlastně vytvořené. první je modrá barva, modrá barva, ale jsou veškeré odstíny mezi jacně modrou do prakticky černé barvy noci. Ty, všechny ty barvy, to ty, který se zabývají hm, v psychologii, jsou, Psychologického hlediska velice zajímavé. Hm? Černá barva je barva. Na negativní stránce je barva zlosti. Nenávisti. Na pozitivní stránce pozitivní stránky je zase barva stálosti. A nezlomitelnosti. Proto jsou všechny tantrické, jak v buddhismu, tak i v hinduismu, ty nejdůležitější tantrické. Obrazy, které představují vlastně vysvobození, symbolizují vysvobození, jsou symbolizovány černou barvou. Barva vysvobození se nikdy nemění. Druhá barva, barva žlutá. Hm? Na pozitivní stránce je barva růstu. Prosperity z negativního hlediska je to barva žárlivosti. Červená barva je barva lásky vášně na z hlediska negativního z hlediska vášně je to, co ubíjí intelekt z hlediska pozitivního je to barva skutečné lásky která dává přístup k tomu, jak už moudrý Sokrates tvrdil, k tomu, co je v nás věčné. No a nakonec barva bílá, barva bílá je barva čistoty. ale tež může být barvou zaslepení. To jsou ty čtyři základní barvy, z kterých podle učení buddhismu pak ostatní barvy jsou vlastně z nich složené. Právě proto my nemůžeme praktikovat kasíny na složených barvách, jako je zelená a tak dále, protože nemůžou v nás vyvolat dojem totality. No a tak, i když se snažíme na zelenou barvu získat vstup do sféry jemných forem, Alt ho získat nemůžeme. Další jsou čtyři základní elementy: hm? země, voda, oheň a vítr. Ty se tež můžou stát objektem celistvého poznání, ale ne v té formě, jak je vnímáme pěti smysly, ale ve formě mentálního obrazu. Právě proto ne každá země se hodí k vytvoření stabilního mentálního obrazu. Jestliže si přečteme eh, Vitsudimaga, Vimutymaga, eh, je zmíněno i v sanskritu: Potřebujeme zemi, která může v mysli vytvořit pevný mentální obraz. A ta musí být načervená. Tak asi jako u nás v západních Čechách, uřadce. Čili cihlovitá barva. Jestliže ji nemáme k ní přístup, tak pak můžeme rozeemlít cihlu a vytvořit z ní kasínu, jako vytvářit z barev. Pak voda. Ne každá voda se hodí. Ta voda musí být tichá. Nejlépe, jelikož ten mentální obraz vody je průsvitný, bílý. Nejlépe v večerní době. No, aby jsme ho chytli, už musíme mít hm? úspěch ve vytváření jemných forem eh, s něčím jiným. S vodou většinou eh, nezačínáme. Oheň je tež eh, vlastně... Člověk, jestliže má silnou koncentraci, si představí oheň nebo požár lesa. No a jelikož už koncentraci má, ten se stane mentálním obrazem. No a vítr, ten je nejtěžší pro ty, kteří už nevytvořili na základě úspěšné praxe jemných mentálních objektů, nevytvořili. Ještě pevný schopnost síly koncentrace, síly utišení. Hm? Síla koncentrace je síla utišení. Jestliže, a pouze, jestliže objekt koncentrace je příhodný objekt, hm? jestliže se koncentrujeme na něco, co není příhodný objekt utišení, no tak se Utišení, jestli už ho nemáme, dostat nemůžeme. No a vítr je ten nejjemnější objekt. Hm? Výtvorí se na základě pohybu. Jestliže máme silnou koncentraci, jestliže se koncentrujeme na list, který se hýbe, uvidíme ho společně s obrazem, mentálním obrazem pohybu, který je tež bílý, profitný a může se stát objektem. Tasín, který pak můžeme rozšířit do nekonečna a zase zmenšit podle prání. Podle rozhodnutí podle Adimovča. Ostatní dva objekty hm, jsou tradičně buď sféra nekonečného prostoru, ke které se dostaneme jedině, jestliže jsme zvládli čtvrtou Diánu. A znechutili se všemi formami, pak, jak Vysudy Maga popisuje, roztáhneme tu sféru totality tak, jak lépe se hodí k tomu země, tak, aby v ní vznikly díry. No a jelikož jsme se znechutili formami, no mysl se propadne do té díry a vstoupí do sféry vnímání, bezforemnosti. Mysl, která pozná sféru, nekonečného prostoru a obrátí se na sebe samou, no tak získá sféru nekonečné mysli, protože nekonečná mysl je diktovaná nekonečným objektem. no A nekonečný objekt je právě ten nekonečný prostor. Jelikož jsme ve sfére neměných objektů, mentálních objektů, no tak tato změna perspektivy z dovnitř ne, ne, absolutně spojená s jakoukoliv potíží. No a ten objekt mentální je vždy jemnější než ten objekt, který ten, sice je, ale je vlastně koncept, ale mysl, aspoň podle učení a vydarmi, koncept není. Naopak je to to, co koncepty tvoří. Tak, jak se to učí v armě, v živé tradice. další dva objekty kasín nejsou nekonečné objekty, ale jsou objekty omezeného prostoru, tak jako vidíme třeba v prázdné nádobě anebo v díře parezů a tak dále. No a pak sféra světla, která je obdáště zajímavá, kde mentální obraz je přibližně vypadá tak, jako strop kostela, hm, ve kterém se jeví holuditka. Když jsem měl přednášku v univerzity Terezy, svatý Terezy hm, ve Španělsku. No a svatá Tereza vlastně popisuje hm, to setkání s boží milostí, jakožto kasínu světla, což je obzvláště zajímavé. No ale to není součástí našeho programu. Třeba si připomenout, že z řediska Abidámy existují tři druhy země. Existuje země konvenční, to je to, co když vyjdete ze dveří a budete hrabat, No, tak to, co se vám jeví. Ať už je u, u nás většinou asi se do Černá barva. Tak to je země konvenční. Pak je země, takzvaná Lakhanapataví, Jak vysvětluje. Vysudy Maga a její komentář. Země, která je vnímána podle jejich skutečných vlastností, jestliže se dostaneme země, vidíme tvrdost, hrubost. No a to je skutečná vlastnost země. Kterou cítíme, jestliže se jí dotkneme. Stejně tak voda, hm? oheň, vítr, jestliže se dotkneme. Hm? Tvým dotýkem vidíme vibraci, vidíme teplotu, vidíme kohezi. Hm? Která podle tera je pouze odvozená, ale to už nás nezajímá. No a to jsou další čtyři totality, ve kterých se musíme vycvičit. V první, v druhé, v třetí a ve čtvrté diáně, aby jsme získali sílu mysli. To je tradiční objekt, který používáme k vytvoření síly mysli. Ve vašem případě, co Monika pro vás krásně připravila, Monika je, má umělecký vkus, hm? tak vlastně. Vy se učíte ten vnější obraz udělat vnitřním obrazem. Jedině tak, mentální obraz. Jedině tak se může obraz ustálit a stát se obrazem, který umožní vstup do jemné sféry objektu, jemné sféry poznání jemné sféry počitku, jemné sféry vnímání. Ta jemná sféra vnímání barev samozřejmě závisí na tom, co vnímáme nejprve očima, Ale ustálí se a zjemní se jedině, jestliže se stane mentálním obrazem. Jestliže se mentálním obrazem nestane, no tak se nikdy neprosvítí. A aby se prosvítila, musí být pevný mentální obrazek, nejenom mentálním obrazem. Musí být mentální obrazem, který Můžeme udržet v mysli dlouhou dobu, aniž by se mysl měnila. Můj učitel Pavel Stajano vyžadoval, aby jsme u té zůstali. Ale sponěn hm, půl hodiny, než pak se budeme cvičit v těch z první Diány do druhé, z druhé do třetí, z třetí do čtvrté. No, a to se dělá tím, že poznáme ty džána angas. Jestliže mentální obraz, se v mysli upevní a mysl nikam neběhá, no tak mysl získá schopnost, protože má sílu, má šakty, může se obrátit na sebe samotnou. A jestliže se obrátí na sebe samotnou, no tak pozná i ty. Faktory, které umožňují zůstat u stejného objektu dlouhou dobu. A to je na začátku. Vytárka vyčára, což můžeme přeložit jako schopnost zůstat u objektu pozornosti a stále k němu mysl přitahovat, zakotvit u něj, což je vyčára a nenechat mysl od něj odcházet. No a tím se mysl raduje, což je prýty, vstoupí do té radosti, která naplňuje všechny celé bytí, celé tělo bytí. Tělo bytí je tělo mysli, protože se nacházíme v mentálním vědomí. Vnější objekty můžeme vnímat, ale oni naš, naše sjednocení s jemným objektem neovlivňují, protože nemyslíme na žádný jiný objekt. A tím pádem všechny mentální formace, které dávají obsah mysli, sjednotí u jednoho objektu. A ten jeden objekt jí mi prostákne, Tomu se říká sukra. No a Všechno to je umožněné díky jednobodovosti mysli. No a jednobodovost mysli je základ veškerých procesů šamaty. Bez a bez procesu šamaty, proces vypasaný, nemůže jít do hloubky. Čili samata závisí na naší schopnosti a síle mysli zůstat u stejného objektu a neměnit pozornost. No a vypasana spočívá v uvědomnělém měnění pozornosti. Bez těchto dvou sil mysli my k. Procesu osvobození, vlastně nemáme přístup. No a teď se vracíme k osmi. Druhům osvobození, druhý druh osvobození je, že mysl uvnitř nemá formu a spojí se s formou venku. Čili první je, že mysl uvnitř má formu, kterou stabilizuje, pak, že tu formu získá venku, protože už má k sílu koncentrace. Čili meditující, tak se to učí, to je živá tradice, potom, co zvládnul kasínu uvnitř se obrací na objekty venku, Červená růže, červený šat, červená květinka, cokoliv. No a jakmile zaostří tento objekt, okamžitě vstoupí do Diány, jelikož ten má. Jasný mentální objekt, už zažitý, nepotřebuje ho hledat. Čili jakmile vidí červenou barvu, okamžitě vstoupí do Diany, vidí bílou barvu, okamžitě vstoupí do Diany, vidí černou, modrou barvu, okamžitě vstoupí do Diany, vidí žlutou barvu. Klas kukulice okamžitě vstoupí do diány. Vidí bílou barvu, bílou květinku, okamžitě vstoupí do diány, protože jeho mentální obraz už je upevněn. Nemusí ho hledat. No a stejně tak i z elementy uvidí, Cihlu, uvidí na načervenanou zemi, okamžitě vstoupí do diány, uvidí vodu, okamžitě vstoupí do diány, protože už má mentální obraz vody zažitý, uvidí oheň, okamžitě vstoupí do diány, uvidí vítr na pokraji listu nebo v bouři, kdy jeho síla je evidentní pro senzitivní mysl, okamžitě vstoupí do Diány. V tradici tak, jak je zprostředkovávaná v té tradici, ve které já jsem byl vychován v burně, Meditující začíná nejprve po tom, co získal mistrovství diány na jiných objektech. Koncentruje se na krev a okamžitě se v něm vyjeví. Červená kasína koncentruje se zase na. Ta červená kasína na krev může být spojená. meditací na ašuba na to, co je nehezké. 32, neboli v čínské tradici 36. Části těla. Hm? Jedna z nich, 20 z nich je spojená se zemí, 12 z nich je spojená s tapalinou, s vodou. Hm? Čtyři jsou spojené s ohněm, čtyři jsou spojené s větrem. No a jedna z dvanácti spojená s kapalinou je krev, čili medituje na krev jako na něco odpuzujícího, Pak stejnou krev vnímá jako jemný mentální obraz. A stane se krásnou, zářící, čili na základě mistrovství v Diana může člověk podle prání z odpůzujícího objektu udělat objekt krásný, z očklivého objektu objekt krásný, z krásného objektu, zase objekt očklivý. No a tak začíná chápat to, co tvrdí Buddha, že všechny objekty jsou obsažené v mysli. Mysl je predchůdcem všech objektů. Mano Pubangama Dama, Mano Seita, Mano Maya. To jsou první verše. Damapady. No a ty verše zůstanou jenom verše, pokud člověk to jasně sám na sobě nepozná. No a právě aby to sám na sobě poznal, je třeba se cvičit v osmi vysvobozeních a v deseti kasinář. Čili nic samo o sobě ušklivého neexistuje, nic samo o sobě hezkého neexistuje. Mysl dělá věci ušklivé, mysl dělá věci hezké, mysl dělá věci velké, Mysl dělá věci. Malé mysl dělá věci. srchované mysl dělá věci. Nízké. No a to jsou ty sféry ekonávání. Proto, jak už jsem řekl, praxe kasín je spojená s osmi sférami. Sférami vykonávání a s osmi druhý vysvobození. Čili první dvě sféry jsou většinou spojené s praxí nehezkého. Člověk se zaostří v rámci kontemplace nehezkého na krev, na moč, na vlasy, ne moje vlasy, ale vlasy, vlasy mladých, hm? jakožto černou neboli na modrelou barvu. Hm? No a kosti, jakožto bílá barva, hm? vše v rámci kontemplace nehezkého. Pak jakožto kasíny se stanou krásnými. No a třetí vysvobození v rámci osmi vysvobození je vysvobození krásným. Vysvobození krásným e, se stane jasným, jestliže na stejném objektu nejprve meditujeme jeho nehezkou stránku, no a pak jeho krásu. Jestliže se stane sínou Čili Třetí objekt vysvobození je objekt krásy. Objekt toho, co se nám jeví jako krásné. Čili můžeme meditovat na lotusovém květu, můžeme meditovat na lásku. No ale aby jsme v tom uspěli, Potřebujeme mít pevný mentální obraz, jinak to prostě nejde. Čili kdykoliv potřebujeme krásné, můžeme si ho hned vytvořit. Kdykoliv potřebujeme ošklivé, můžeme si ho hned vytvořit. Počklivé potřebujeme obzvláště, jestliže máme vášeň k tomu, co se nám jeví krásné, a chceme se ho zmocnit pro sebe exkluzivně, tak že si ho chceme přivlastnit, odominovat. dominovat. jsme no, se zbavili této tendence, musíme meditovat na tom nekrásném, z kterého právě to krásné je služené. Jestliže vidíme, Objekt vášně, který nám připadá krásný, z hlediska moči, z hlediska výkalů, z hlediska koctí, svalu a tak dále, tak e, ta vášeň by měla polevit. No a vášeň je vlastně přivlastňování pro sebe. které nám brání v tom, aby jsme ten objekt objektivně poznali. Jako něco, co samo o sobě není ani krásné, ani odlivé. ale je spojené, je spojením všech možných elementů, krásných, Šklí, které my pak dáváme dohromady na základě rozlišování. No a pak... Praxe kasín je spojená též s čtyřmi mistrovstvími vůči neforemným objektům, což jsou další čtyři stupně osvobození. Kdykoliv se nám zachce, vstoupíme do. opustíme. Formy uvnitř i venku, a vstoupíme do sféry nekonečného prostoru právě na základě kasín, které po zvládnutí čtvrté diány rozprostřeme do nekonečna. Zhrnutíme se formou a to nám umožní vstoupit do nekonečného prostoru na základě díry, která se vyjeví v kasině. No a pak samozřejmě tím, že se obrátíme z nekonečného prostoru na vědomí, které nekonečný prostor pozoruje, vstoupíme do sféry nekonečného vědomí jestliže ve sféry nekonečného vědomí, která je neskutečně pevná, si v sobě necháme vystat sféru nekonečného prostoru, který jsme zažili a který máme v mysli pevně. Usídlen. Poznáme, že ten ve sfére nekonečného, nekonečné mysli, žádný nekonečný prostor nemůžeme najít. No a vznikne koncept nebytí. To je ještě daleko jemnější objekt, než ten koncept nekonečné mysli. No ale podle abidámy zatímco nekonečná mysl, mysl skutečně existuje, nekonečné nebytí neexistuje, je pouze konceptem, jemným konceptem, vytvořený na základě poznání neskutečnosti, neexistence, nekonečného prostoru, v nekonečné vědomí. No a jestliže z pojmu nebytí, z pojmu ničeho, vrátíme k mysli, která tento pojem vnímá, no tak se dostaneme do nejjemnějšího objektu v samsáře, kterému se říká objekt, který se nazývá ani vnímání, ani nevnímání. My, obyčejní joginy nemůžeme tento objekt použít k vypasaně, ale jestliže věříme komentáru, jen Budha samotný, ani moudrý šariputra v tomto objektu nemůže rozlišit pět agregátů a tím pádem i poznat, že tento objekt je produktem samstárického rozlišení. V době Budhy, hm? Budhův učitel, hm? který byl, se říká mistrem samtě, považoval tento objekt za objekt osvobození. Ale Budha se svou neobvyklou inteligenci poznal, že Jelikož jsme k tomuto objektu přišli hm? manipulací mysle, nemůže to být objekt osvobození, protože objekt osvobození nemůže být objektem manipulace mysle. A to, co není objektem manipulace mysle, toto se nazývá nirvána. je nad veškerou manipulací, rozličování. No a nakonec, tedy máme, První osvobození a druhé osvobození, které umožňuje přistoupit z objektu nelíbivých do objektu líbivých a z objektu líbivých do objektu nelíbivých. Pak osvobození čistotou, že zůstaneme u čistého objektu a nedopustíme, aby jakýkoliv. Objekt nehezký, nevstoupil do mysli. Pak čtyři bezporebné druhé vysvobození, které si musíme odsvobovit, aby jsme mohli praktikovat tu, to nejvyšší samády, kterému se říká tedy osmé vysvobození sagna vedaita niroda samāpatti, což znamená založené na ustání vnímání a počitku. No a toto je To nejvyšší osvobození, je jak subjekt, tak i objekt je nirována samotná. Jestliže toto osmé osvobození si osvojíme, no tak jsme získali přístup k hlubšímu a skutečnému poznání buddhismu tak, jak je. Vše, co vnímáme, vše, co poznáváme, je jen a pouze kód naší mysli, obsah naší mysli a výtvor naší mysli tvoří podklad k veškeré naší zkušenosti. Jak i samsárické, tak i v rámci jejich soubozy. Teď Arahat oproti Bodhisattva a rahat, který umírá, vstoupí do tohoto osmého vysvobození. A tím pádem se odloučí od cyklu samsárické existence. Body se stupni cesty body se stává familiární s tímto objektem, kdykoliv si přeje, o může použít, ale neodděluje se od tamzárické zkušenosti, ale stále hlubších a hlubších stave uvědomění se stává vlastně mistrem tohoto procesu ve na základě karmy a nečistot myšlení. No a prakce Kacín je obzvláště důležitá k tomu, aby jsme se stali mistrem mysli. Musíme se naučit dominovat naše počítky, naše představy, naše vnímání. Jedině tak můžeme získat plné poznání tomu, čemu se říká dar makája, těla darmi, neboli sféry darmi. Sféry. která přesávuje limit existence. Ale přesto zůstává existenci. A to díky právě vodyčitě mysli, na úplné probuzení, úplné osvícení, které není založené na správném rozlišování, ale na právě na nerozlišování v v faktickém rozlišování bez uvázanosti. A tím pádem dominace mysli a dominace objektů mysli ne pro sebe, ale pro všechny bytosti, se může stát kompletní. A to je stav Budhy. No a k tomu, aby jsme měli ucelený obraz, potřebujeme se ještě zmínit o osmi sférách překonávání a vlávámi a Bíbrů a Ayatána, hm? neboli kým čímě všenčů, hm? které jsou integrovány do praxe 8. vysvobození a 10. kasínů. Za prvé, stejně tak jako první osvobození, uvnitr je forma, čili jaká forma, musí se stát mentální formou. No a venku, protože se jedná o mentální vědomí, venku vidí, pozoruje formy. Malé, příjemné, nepříjemné, hezké, nehezké, nadradné, podradné. A komplement k tomu je, že uvnitř pozoruje mnohou málo forem, malou formu, pak velkou formu, mnoho forem a zase hezkých, nehezkých, podradných, lepších, hezkých, nehezkých. A to je spojené s prvním osvobozením. Druhé dvě jsou spojené s druhým osvobozením. Uvnitř není žádná forma, aby formu venku. Vel, malou, velkou, malé, velké, hezké, nehezké, svrchované, nízké. Buď zase málo, anebo hodně. No a pak už zbývá pět forem, na čtyři formy, protože máme osm forem překonávání. Hm? Někdy je do nich dáno i překonávání Stejně jako v kasinách, překonávání neomezeným prostorem a neomezenou myslí, ale všeobecně jsou to čtyři barvy. Ty základní barvy, o kterých jsme se zmínili, Modrá, žlutá, červená, bílá, které libovolně, kdykoliv se nám zachce, s absolutní suverenitou můžeme mysli nechat vyvstat tak, aby se v nich pohltila, aby nezůstalo místo na jiné myšlenky a aby je prosvítila silou své koncentrace. Hm? Čili máme sféru překonání zase modrou barvou, žlutou barvou, červenou barvou, bílou barvou, hm? které kdykoliv v sobě necháme vystát, pohltí veškeré jiné objekty, nepřipustí, aby vystávaly a rozsvítí je silou své koncentrace. Koncentrace pochází jedině z mysly samotné, venku žádnou koncentraci nenajdeme. A v koncentrace jedině mysl, která je koncentrovaná, to je základ jogy, nejenom buddhistické, jedině ta mysl, která je v samády. Samáhy tam čitám, jaká bůh tam, pasaty, jen mysl, která je v samády, která je koncentrovaná, která může mysl utišit, prosvítit, může poznat objekty mysli tak, jak jsou. z hlediska tradiční darmy tak jak jsou, znamená podle svých vlastních charakteristik, tvrdosti, nekosti a tak dále. A nebo společných vlastností, nestálosti, strasti nestálosti, nejáství nestálosti a nečistoty nejástosti. Nečistoty nejáství. <laughs> no a z hlediska prakce založené na bodičitě a na velkém soucitu, pak všechny tyto objekty nejsou nic jiného než mája, sen, druhý měsíc, láta, čakra, obraz, pochodně, který dělá kruh ve vzduchu a zdá se být jako něco, co tam skutečně je. Nebo jako tvrze v prostoru a tak dále mnoho, mnoho případů. Tedy hm? vlastně ty Samsárické objekty, které věříme, že existují sami o sobě, není nic jiného než naše zvrácené představy a zvrácené myšlení. Nic samo o sobě nemůže existovat. Právě to, že nic samo o sobě nemůže existovat, dokazuje, že vše, co existuje, existuje jedině v rámci celistvosti, která zahrnuje veškeré rozlišování. A nyní neexistuje odděleně od sféry Nirvány. No a tím pádem máme hodinu a půl za sebou. Čas uběh velice rychle. No a tak se zase uvidíme. E, ne. U mě v sedm hodin, ale ve tři čtvrtě na sedm. Hm? No a u vás zase ve tři hodiny. No a do té doby se snažte. A určitě to k něčemu bude, ale to snažení potřebuje pochopení. No a doufám, že moje přednášky, co tady mám, k tomu. Pochopení trochu a aspoň doufám. Tak zatím takhle, nashledanou, dneský den.